Creu Roja, Montgat i ha acabat la campanya de captació de socis amb un balanç molt positiu. Durant els darrers tres mesos han aconseguit que 42 persones s'adhereixin a l'entitat a través de trucades telefòniques. L'organització ha afirmat que fer-se soci és un acte d'adhesió als valors solidaris de l'entitat i obre les portes a la participació activa en el funcionament de Creu Roja. La campanya ha arribat a les poblacions de Montgat i Tiana, on actualment l'entitat compta ja amb 467 persones associades. El president de la secció local, Roman Barragant ha destacat el fet que en temps tan complicats com els actuals, encara hi hagi persones que estiguin disposades a ser solidàries. Ha sigut molt positiva. Com respecte a l'any passat, eh, hem fet una pujada bé, bueno, possiblement més d'un 10%. No? Eh, tenim ara una quantitat de 42 socis nous. No? També ha hagut un increment de quotes i bueno, per, per suposat no? és un un tema molt important per nosaltres i estem molt contents de la campanya que s'ha fet. No? Segons Roman Barragant, les aportacions dels socis representen un valuós recurs per millorar els serveis que actualment ofereix la institució i poder obrir nous camps d'actuació. Actualment, la Creu Roja, Tiana i Mungat, porta a terme diversos programes socials destinats a col·lectius vulnerables com la gent gran, els infants o els immigrants i també col·labora amb el Banc dels Aliments. Per nosaltres és molt important. Nosaltres tenim en compte que si no fossi pels socis, nosaltres no podríem subsistir. De cara a l'any que ve volem fer una altra campanya també de socis perquè com ha sigut tan bon els, no? els resultats, volem que l'any que ve a veure si pot ser com a mínim igual o millor. L'objectiu final de la campanya de captació de socis, que ara ha finalitzat, era vincular una mica més la població dels dos municipis amb les activitats de l'entitat i, alhora, aconseguir més recursos per millorar els serveis que actualment ofereix. Qualsevol soci de la Creu Roja és membre subscriptor de l'entitat i, com a tal, té dret a vot en les eleccions que se celebren cada quatre anys per escollir els càrrecs directius. Radio Tiana: Serveis